Istelve az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Máshol pedig az apostolok cselekedetében, az első rész 8 versben így ezeket olvashatjuk. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt egészen a Föld végső határáig. Imádkozzunk. Úr Jézus, kérünk, te nyisd ki ma az igédet nekünk. Uram, vezess minket, ahogy így most tanulmányozzuk a te igédet, és Jézus, csak így kérlek végezd el a te szent lelkeddel bennünk, Uram, azt a munkát amit így elterveztél, Uram. Köszönjük, hogy értékesnek tartasz minket, köszönjük, hogy szeretsz minket, és, és, és terved van velünk, Uram. Amen. Szóval a 17-es vers, ez a kétségekről ről szól, hogy kétségek fogták el őket. Ez egész még mindig egy új dolog volt. Egy érthetetlen dolog. Mi az, hogy történik valami nagyon megrázó dolog, Jézus megfeszítik, majd, majd, Megjelenik neki Jézus, még az egész nem, nem teljesen kézzelfogható. Viszont Jézus részéről van egy, ö, egy fantasztikus bejelentés. Egy ilyen, ö, egy ilyen hír, ez a Breaking News, tehát amikor megszakítjuk a híreket. És azt mondja Jézus, hogy figyeljetek, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ennek a háttere az, hogy Jézus maga megmondta, hogy jobb az, hogy ő elmegy, mert akkor eljöhet a Szent Lélek. És a Szent Lélek munkája Jézus maga úgy írja le, hogy az egy nagyobb munka lesz, mint amit Jézus tett, mert ugye Jézus mondja a tanítványoknak, hogy még, ti még majd nagyobb dolgokat fogtok elvégezni. És uh, ahhoz, hogy a, az Úrnak a Szent Lelke kitöltethessen és eljöhessen közénk, uh, anhoz Jézusnak a kereszthalálára, az ő áldozatára volt szükség. Az ő áldozatára volt szükség, hogy meghajjon a kereszten, és kifizesse a mi bűneink büntetését, így a Szentlélek eljövetele is lehetségessé vált. És Jézus bejelenti, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ez egy, ez az alapja az egész mai tanításnak. Ez az egész, a mai tanítás ugye a kiküldetésről, az evangélium hirdetéséről fog szólni. De az a kérésem, hogy mindig, amit mondok, próbáljátok meg, hogyha én esetleg elfelejtenem ezt én néha mondogatni, próbáljátok meg erre az vissza visszaemlékezni, jó? Amit Jézus mondott, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Kinek szól a parancs? Ugye, hát ott az apostoloknak, mármint ez a parancs, hogy menjetek el és hirdessétek az evangéliumot, de én azt gondolom, minden hívőnek szól, hiszen Jézus azt mondja, hogy, hogy menjetek el és tanítsátok arra, mind arra őket, amit én parancsoltam, hogy megtartsák. Na most ez a parancs is Jézus parancsa. Tehát csak azért gondoltam egy kicsit ilyen logikai, cssibségbe vele viszek benneteket, mert sokan azt mondják, ó, nem, hát azért nekünk nem, mi, mi menjünk el szépen vasárnaponként egy templomba, Húzódjuk meg, csendesen éljük a magunk is ö, egyszerű életét, ami egyik oldalról persze rendben is van, másik oldalról nem kell itt, nem kell itt bonyolultabb dolgokba ö, belemenni, csak azért mondom ezt így nektek, mert találkoztam már ezzel. De igenis Jézus parancsa, hogy menjetek el és hirdessétek az evangéliumot, minden hívőnek szól. És miért? Hát azért, mert neki adatott minden hatalom menjen és földön, és azért, mert mondja, Jézus, hogy tegyük ezt. De mi is maga a parancs? Azt mondja Jézus, hogy tegyetek tanítványá, megkeresztelve őket. Na most ugye itt a sorrendiség, hogy pontosan ez hogyan történik. Szeretnék egy picit a keresztségről beszélni, hogy mi ez, ami történik, és higgyétek el, hogy van itt két olyan ember, aki készül bemerítkezni, Ferenc és Lackó, Ferenc Lackó <gül> Feri és Lackó. Ö, és higgyétek el nekem, hogy, hogy biztos az Úr üzent valamit, mert amit Matt így mondott előjáróba, ö, ugyanazokat ö, valahogy így megkaptam gondolatban, amikor készültem. Maga a keresztség az egy, a, az egy jelképe annak, ami megtörtént egy hívő emberrel. Egy hívő ember ugyanis... Átadja az életét az Úrnak, és e, ugye a lélek meggyőzi őt. Az emberek, valakitől hallod az igét, az emberek hirdetik az igét, vagy valahol olvasod, de maga Isten lelke győz meg arról, hogy, hogy add át az életedet az Úrnak. Én is így voltam ezzel annak idején, hogy hogy sokáig kerestem, és próbáltam, próbáltam tagadni Jézust, hogy, hogy én hiszek valamifajta istenségbe, ami, ami így a világ fölött van, mert nem, én se hittem azt el, a marhaságot el, hogy, hogy csak úgy a világ vala, semmiből létrejöjjön, tehát ez ilyen nincs nyilvánvalóan. De hát, hogy Jézus, meg hogy a kereszténység, meg ilyesmi, ezt mindig is tagadtam, hogy na nehogy mászkeljen. És maga Isten szeliden győzött meg arról, hogy, hogy figyelj, én a fiamat adtam, érted? Jézus meggyőzött, hogy odattam magam, érted? Meghaltam, érted a kereszten, hogy te rendbe legyél, hogy neked rendbe legyen az életed, és ez meggyőzött engem. És amikor meggyőzött ez engem, akkor, akkor egy ilyen új vágy költözött belém, hogy Istent kövessem. És a keresztség ennek a jele, hogy volt valahol, van egy ember, aki az előtte lévő ember, úgy nevezik, hogy ó ember, és van az új ember. Az ó ember az, aki vitatkozik Istennel, nem keresi Istent, keresi a saját maga vágyait, a saját maga a dicsőségét. Az új emberben teljesen más, az új emberben teljesen más érzések, teljesen más célok, teljesen más vágyak vannak. Ennek a jelképe a keresztség van egy előtte, és van egy utána. Alámerítkezünk, meghal az ó emberem, és följön az új ember az atya nevében. Ugye azt mondja Jézus, hogy az atya, a fiú és a szentlélek nevében, és ez nem csak egy ilyen mondókat, tudjátok, hogy hát, valahogy valami díszítés kell hozzám, nem igaz, hogy ez csak ne, ne csak ilyen vízipirkózás legyen, hanem azt mondjuk, hogy atya, szentlélek, és akkor a kezem már, már lehet tudni, hogy ott valami... Más, mint vizibírkózás van, nem? Fontos megértenünk azt, hogy az atya nevében az atya, hogy valakit atyának nevezhetünk, az azt jelenti, hogy a gyermeke vagyunk. Egy családban vagyunk benne. Ő a mennyei atyánk. Ugye, ahogy janisokta szokta mondani, tudjátok, Jani volt múlt héten, ha az én apukámhoz bemegyek, akkor nem kérdezem meg, hogy kinyithatom-e a hűtőt, és vehetek belőle valamit. Oda megyek, és kinyitom a hűtőt, és veszek belőle valamit. Egy bizalmas apa gyermeki viszony van Istennel. Többé nem egy idegen Isten, aki úgy keresek, tagadok, meg állandóan kritizálok, hogy miért engedi meg, miért engedi. Nem, hanem atyám, az Úr, Isten az én atyám, aki szeret engem, és én is szeretem őt, szerethetem őt. Próbálom szeretni őt. A fiú nevében. Jézus azt mondta, és sokan itt megakadnak ezen a ponton, hogy, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, ha csak nem Jézus által, nem én általam, ugye, azt mondja. És igenis, ezt el kell fogadnunk, hogy Jézuson kívül nincsen más üdvösség. Jézus az út, Jézus a kapu az üdvösség felé. De Jézusba kereszteltetni egyben az ő nem csak az ő dicsőségébe történő kereszteltetést jelenti, hanem az ő sorsába, ahogy őt üldözik, ugyanúgy fogják a keresztényeket üldözni. Ezt megmondta Jézus is. Benne, engem üldöznek, benneteket is üldözni fognak. Tehát a és a Fiú nevében, és a Szentlélek nevében. A Szentlélek nevében, ugye Isten szent lelke az, aki kitöltetett, Kor, és szabad, szabad utunk van. Azt mondja Jézus, hogy ha melyik atya az, aki ugye ha a gyerekek kenyeret kér, akkor az az, atya az követ ad neki. És azt mondja Jézus, még más hasonlatot is mond, és azt mondja Jézus, ha ti pedig kéritek a Szent Lelket, akkor Isten ad nektek Szent Lelket. És a Szent lelke az nem csak egy ilyen, hogy, hogy, hogy valamilyen Só elemek, meg ilyen e, látványos dolgok történjenek, hanem a Szentlélek az, aki, aki, ha kéred, akkor ő jön, és még jobban, még jobban átformálja az életedet. Ha úgy tetszik, sarkosan fogalmazva, még jobban felforgatja az életedet. De átformálja az életedet. Mikor bemerítkezünk, én gondoltam ezt, hogy elmondom, de egyik, egyik testvérem ma reggel ö, szóba is hozta ezt, hogy ö, a bemerítés előtt mi az, amit ö, csinálunk. Hát először is ö, van egy olyan dolog, hogy elbeszélgetünk azzal az emberrel, aki szeretne bemerítkezni, hogy mit jelent ez, szokott lenni egy tanítás is, ahol a bemerítkezés, a megtérés, a hitrejutás alapjairól van általában szó, és amikor megtörténik a bemerítés, mielőtt megtörténik a bemerítés, nagyon egyszerű kérdést szoktak föltenni a bemerítést végző pásztorok, megkérdezik, hogy hogy e az atyának a fi, a, atyában, a fiúban és a szentlélekben lélekben, -e, hogy Jézus a bűne idért halt, meg hiszed, hogy ezért örök életed van. Ez nem egy nem egy ilyen ö, még egyszer, nem egy ilyen só elem csak, hogy ú, valami úgy legyen, hogy azért még egyszer meg tudjuk különböztetni ugye a vízibújkózástól, hanem ez azért ö, van, mert hiszem azt, hogy, hogy ez egy jó dolog, hogy az ember ott emlékezik a bemerítésekor, én nekem ez egy jó dolog volt, hogy az azért történt. És persze jó dolog annak a pásztornak is, aki ...nek úgy úgymond a ö, felelőssége az, hogy olyan embert merítsen be, aki valóban hisz az Úr Jézusban. Úgyhogy, ha egy pásztor beszélget veletek egy bemerítés előtt, vagy megkérdezi ezt egy bemerítés előtt, aki erre, aki, aki erre készültök, a, ez egy teljesen természetes dolog, és teljesen rendben van. Jézus azt mondja, hogy ö, Tegyetek tanítvánnyá minden népet, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus nem kér, nem kér újat. Nem, nem mondja azt, hogy figyeljetek, volt eddig ez, de előhúzok neketek egy új könyvet, és még ezt most nem fogjátok érteni, tanuljátok meg először, és utána majd próbáljatok ez alapján tanítványát tenni embereket. Nem, Jézus azt mondja, hogy amit tőlem tanultatok, amit tőlem láttatok, arra, arra tanítsátok, amit tőlem hallottatok, arra tanítsátok a, az embereket. Ez ezt jelenti tanítványát tenni. Jézus hoz vinni embereket, és, és együtt tanítani ahogy minket Isten tanít, járni vele, úgy tanítani másokat is erre, hogy, hogy hogy járjunk az Úrral. Izgalmas dolog. Hol is történik ez a dolog? Pár héttel ezelőtt volt itt egy ö, ö, srác, Laci, a délpesti gyülekezetnek a pásztora, és mondott egy, az apostolok cselekedete 1.8. alapján, megkérhetem, hogy kivet? Tudod, vagy az van? Nem. Igen, az van, jó. Azt mondta Júdiaban, Samáriában és a, az egész világon hirdessük, és tegyünk tanítvány embereket, nyerjünk meg Jézusnak embereket, és szeressünk embereket. Adjuk, ért, adjuk magunkat értük oda, szálljuk oda magunkat ezekért az emberekért. És ugye az hallottuk placitól hogy ez a júdea a közvetlen szeretett környezet. És sokszor a misszionáriusokra mi úgy gondolunk, hogy azok a missionáriusok, akik, akik... Látványosan messzire, tehát legalább, ugye vannak ilyen definíciók a fejünkben, minimum kilométerrel a rép kell, hogy csinálja a dolgot, minimum valami látványos dolog kell, hogy történjen vele, és így, és így, és És van rengeteg ilyen missionárius történt, ami borosztó bátorító, és, és én is mondanám nektek azt, és mondom nektek azt, hogy olvassatok ilyen missionárius történteket, mert jó dolog. De nem csak ez a misszió, és a missziónak egyik legfontosabb eleme, legfontosabb közege maga a közvetlen szeretett környezet. Nagyon fontos. Nagyon sokszor elfelejtjük, hogy, hogy a gyülekezetben, vagy a családban mennyi minden olyan dolgot tudunk tenni és segíteni, mennyi mindenkit tudunk bátorítani. És szeretném csak így felhívni a figyelmeteket rá, amire az Úr nekem is így felhívta a figyelmemet, hogy, hogy szeressétek egymást a gyülekezetben, szálljatok egymásra időt, hogy, hogy meglátogatjátok egymást, hogy, hogy imádkoztak egymásért, hogy, hogy segítetek, segítetek egymásnak. Itt van a Samária, az már egy tágabb környezet, városa, város, a járás, a munkahely. Általában olyan emberek csoportja ez, akik kell olykor-olykor viszonylag gyakran de találkozunk, de, de már azért nem tartoznak a közvetlen szeretett környezetünkbe. És, és igenis én azt gondolom, hogy ez egy fontos közeg megint csak, hogy, hogy megtaláljuk azt, hogy az úr Ebben a környezetben, egy városban, egy munkahelyen, hol, milyen emberek felé akar elvinni minket, és milyen feladatot bíz ránk. Jó volt Laci, ahogy említette, hogy neki van egy ilyen imalistája, hogy fel van írva, vagy a Judea, tehát a közvetlen környezetben kikér akkor a, a, azon tá, túli környezetben kikér imádkozik, és van a világ az már teljesen távolja, nem tudok megfogni, vagy nem tudok, nem tudok felfogni teljesen, de bátorító az, hogy néha, néhányan csinálják azt, hogy, hogy távoli országban lévő misszionáriusokat támogatnak. És, vagy éppen, ha az úr oda hív valakit, akkor, akkor fogják magukat, és elindulnak, és mennek egy szokatlan helyre, kimondhatatlan nevű helyekre, kimondhatatlan nevű emberek közé, beszélhetetlen nyelvű emberek közé, de elmennek és hirdetik az evangéliumot azért, mert Jézus azt mondta, hogy neki adatot minden hatalom menjen és földön, és menjetek el. És Jézus mindezeket el akarja érni. El akarja érni a közvetlen környezetünkben lévő embereket, el akarja érni a, a közepes távolságban lévő embereket, és Jézus el akar menni Egészen a világ végéig, és hogy Matt is mondta, minket bízott meg ezzel. Ha csak minket néznénk, csak magunkat néznénk, akkor azt kellene mondanunk, hogy ez azért nem volt olyan túl jó választás, hogy elég bének vagyunk. De Jézus mit mondott? Azt mondta, hogy nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. És Jézus ezért mondhatja, hogy menjetek el, mert, ne, mert tudja azt, hogy neki adatott minden hatalom. És ebbe lehetünk mi is nyugodtak, hogy, hogy jó, messzire kell mennünk, vagy nem egy, nem egy ö, könnyű dolog ezt tenni, hogy elmenni, vagy sokszor olyan embereket, akik nehézem esetek, olyanokkal kell ö, valahol megismertetni az Úr útját, de mégis azt mondja Jézus, hogy neki adatott minden hatalom menjen és földön. Fontos dolog. Vágyunk ugyan arra, hogy, hogy általában jó környezetben éljünk meg, az emberek jó körülmények között éljenek, de Isten nem arra kér minket, hogy tegyük jobbá a környezetünket, a világot, hanem arra kér, hogy ismertessük meg az emberekkel az üdvösség útját. Próbáltam kitalálni valami kis hasonlatot erre, egy példát. Bocsássatok meg nekem, ha egy kicsit béna, de hát ez erre futott a, a szürke Képzeljük el a világot úgy, mint egy hatalmas börtönt, ahol mindenki várja a halálos ítéletét. Hatá halálos ítélet végrehajtását. De nekem van egy igazolványom, amit ha fel tudok mutatni, akkor mentesülök az ítélet alól. Nem hagyják végre. És nem, hogy csak nekem van ilyen ö, igazolványom, de tudok adni másoknak is. Van egy egész csomag nálam. Egy egész csomag. Még, még több van nálam. Még. Még annál is több. Még, még rengeteg. Sőt, mindjárt rám annyi annyiban nálam. És kérdés az, hogy ebben a helyzetben mivel foglalkozom. Azzal foglalkozom, hogy a börtönben lehetőleg megfelelő emberek mellé kerüljek, jó cellába, jó zárkába kerüljek, jó legyen a börtönkoszt. Vagy mivel vagyok elfoglalva? Nem, azzal, nem az a természetes, hogy azzal vagyok elfoglalva? Vagy fiúk, gyertek, van, van, van papírom, gyertek, van igazolványom. És ugye elértem a közvetlen környezetemet, akkor mondom neki, figyelj, akkor vigyél egy csomagot, neki kis temegoszot, érted? És... és ezzel vagyok elfoglalva. Mert tudom azt, hogy jó, fontos dolog az, hogy kimellett vagyok a börtönben, milyen cellában. Fontos az is, hogy mit kajálok, de a legfontosabb az, hogy túlélem -e ezt az egészet. És maga az evangélium is ilyen. Jézus azt mondja, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legegyszerűbb, legegyszerűbb tény, és nem is kell ennél többet tudnunk, ha elmegyünk evangelizálni. Hogy ez a legfontosabb szükséglete az embernek, hogy megszabaduljon a bűneitől, hogy, hogy üdvösségre jusson. Egy kérdés, hogy neked helyezett az Úr ö, ilyet a szívedre? Vagy ö, mi az, ami téged mozgat így esetleg emberek felé, hogyha eszedbe jutnak emberek, vagy beszélgetsz emberekkel, vagy elmész valahova, valakik közé. Ez, ez, ez a legfontosabb cél, hogy, hogy minden embernek üdvözölnie üdvözülnie kell, mert Isten vágya. Az 1 Timótaus 2.4-ben le van írva, hogy Istenek vágya Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Hogy rájöjjön arra, és hogy Jézus a üdvösség útja, és higgyen Jézusban. Sok missziós történet van, és az apostolok cselekedetét olyankor, amikor tudjátok, hogy ellaposodik így a gyülekezeti élet, vagy vagy úgy magamba is azt látom, hogy nincsenek vágyaim, meg olyan, olyan eltesti esettem, nincsenek vágyaim Isten felé, Akkor úgy néha el szoktam olvasni vagy magát az apostolok cselekedét egészbe, vagy úgy pár rész belőle, mert uh, olyan, olyan, olyan jó olvasni azt, hogy ott, hú, nagy dolgok történtek, ugye? Szentleg kitöltetett, mentek, Jeruzsálembe három ezer ember megtér egy délután, hát, ilyen, jó dolgok is. Persze, tök jó, nagyon jó olvasni, és, és azt mondom, hogy fogom is tenni ezt. De, amiről ma szeretnék inkább tanítani, és szeretném, hogy kicsit ott lenne a fókusz, a figyelem azon lenne, hogy magunkat megvizsgáljuk abból a szempontból, hogy hol állunk, mi? hol állunk mi, hol áll a mi szívünk, hol áll a mi szívünk szándéka Isten felé. Jézus azt mondja, hogy menjünk el és tegyünk tanítványá minden embert, ismertessük meg velük az evangéliumot. Miért is? Péter azt mondja az apostolok cselekedetében, Péter apostol, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Ugye? Ez olyan dolog, a börtönös példa. Ott vannak az igazolványok, van nekem is, tudom azt, hogy ezzel én megúszom, akkor, akkor egy, hogy is mondjam, egy felelősségem van. Azért, hogy ezt más is megkapja. Én felelek onnantól kezdve azoknak az életéért, akinek nem adok ilyet. Pál Laposta azt mondja, hogy ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Erről beszél Pál hogy figyeljetek, én, én tiszta vagyok, én oda mentem. Hogyha valaki azt mondja nekem a börtönbe az igazolványra, jó, menj a francba, te hülye vagy, nem, nem, hogy, nem, hogy már egy uh, igazolvány legyen itt, uh, amiért, nekem, amiért én me megúszom, oké, okay, akkor, akkor nem fogadod el, de én a lehetőséget megadtam. Ugyanezt mondja Isten Ezékiel profétának, akinek azt mondja, hogy ha ilyet hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben ha ezt mondom a bűnösnek bűnös vagy, meg kell halnod, és te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnöst, hogy rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmezteted a bűnöst, hogy térjen meg útjáról, és az nem tért meg útjáról, akkor az meghal a bűne miatt, de te megmented a lelkedet. Egyrészt hogy Isten igéjét hirdessem, ez egy egészséges vágy egy hívőben. Én azt gondolom, Isten belénk helyezte az ő vágyait. És Isten vágya az, hogy minden ember üdvözüljön. Tehát, hogyha belém helyezte ezt a vágyat, onnantól kezdve ez az én vágyam is lesz. És a másik dolog az, hogy Isten egyszer számon is fogja kérni tőlünk azt. hogy ott volt, majdnem rád dölt ez a olványa hátad mögött, érted? És mit, mit csináltál? Próbáltad visszanyomni, és és foglalkozni saját magaddal, és kényelmesen élni? Vagy, vagy tettél is valamit, ami, amit rád bíztam, megtetted -e? Azt mondja egyébként az ige az ilyen emberekről, hogy, hogy az ilyen megmenekül az ilyen hívő, tehát üdvözülni fog, de mint aki tüzön keresztül. Lehet, tehát egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen nehéz lélekkel megy be Isten országába, mert tudja azt, hogy mennyi mindent rábízott az úr, de mégse tette. Ezzel nem, nem, nem akar Isten minket zsarolni, és én se szeretnélek zsarolni benneteket, de, de tudjátok azt, hogy ennek, ennek az érmének így két oldala van. Egyrészt bennünk van egy vágy, másrészt meg Isten ránk bízta az evangélium hirdetését. És ha ezt ránk bízta, akkor felelünk érte, felelősségünk van érte. Szóval hogy örömhírről beszélünk a János 316 16 biztos ismeritek többen, becsukott szemmel is tudjátok olvasni, mert úgy szerette Isten az egész világot, hogy aki, vagy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Élet-halál kérdéséről van tehát szó. És hogyan? Mit tegyünk? Szóval, hogyha Isten munkájában részt szeretnél venni, ha részt akarunk venni Isten munkájában, szükségünk van néhány dologra. Szükségünk van egyrészt, mint nulladik lépés, elfordulni a bűntől. Azt hiszem, nincsen annál szánalmasabb dolog, hogyha valaki bűnös életet él, nem hajlandó elhagyni a bűneit, de mégis próbál valamilyen ö, dolgot tenni Istenért. Olyan gyülekezetek, ahol ugye megtűrnek ö, Bűnöket, vagy olyan emberek, akik megtűrnek bűnöket, és utána ilyen erő, szánalmas emberi erőlködéssel próbálnak valamit, valamit tenni, hogy valami történjen, mint hogyha valami működne. Az első dolgunk, és ez persze nem csak, a, nem csak az úr munkájában való részvétel szempontjából, minden szempontból a bűntől való elfordulás. És higgyétek el, hogy lehetséges ez, mert Jézus mondja, hogy nekiadatott minden hatalommányen és földön. Úgyhogy lehetséges elfordulnunk a bűnöktől, és, és megszabadulnunk egyre több bűntől. Szükségünk lesz, hogyha az úr munkájába részt akarunk venni, imára és bőjtre. Én úgy mondtam, vagy úgy fordítottam le magam számára a böjtöt, mert sokáig nem értettem, hogy egy Istennek szentelt idő, amikor nem foglalkozom a, a testi dolgaimmal, mint például az evéssel, vagy tévénézés, vagy különböző újságok olvasása, vagy egyéb dolgokkal, hanem azt az időt, így picit idézőjelben, erőszakosan kiszakítom Isten számára, igét, olvasok, imádkozom, számomra ez ezt jelenti, és egy Istennek szentelt idő egy elvonulás. És ezt az időt Isten kihasználja, Isten elkezd átformálni ez alatt az idő alatt, és sokszor, ö, sokszor ö, üzenetet is ad. Az apostolok cselekedete 13.1-ben olvassuk. Antiókiában az ottani gyülekezetben volt néhány proféta és tanító, Barnabás és Simeón, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lucius és Manaén. Ismerősek eddig? Nem nekem se volt, nekem sem volt. Aki Herodes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, hát még nekem innen se lett ismerős, valamint Saul, na ő már igen, aki ugye pálapostól, egyszer, amikor ezek az úrnak szolgáltak és bőjtöltek, ezt mondta a Szentlélek. Ki nekem, választjátok ki nekem Barnabást, és sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor a bőtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Ezek a fickók, Kiket nem ismerünk, ki volt ez a Lúcius, meg Manaén. Isten gyermekei voltak, és oda szánták az ő életüket az Úrnak, és oda szántak egy időt, hogy keressék az urat, és tudjátok, mit mondott nektek, nekik Isten? Azt mondta nekik Isten, hogy válaszátok ki Pált. És Pálapostól egy hatalmas missziós útra indul el. És Pálapostól missziós útjai ö, nyomán, Csomó helyen keresztény gyülekezet jön létre. Mivel csomó helyen létrejön keresztény gyülekezet, Európába elterjed a kereszténység És az, hogy mi itt most magyarok nem egy ázsiai buddhista vagy iszlám országban élünk, ez ennek is köszönhető, hogy megismerhettük, még hogyha persze az állami szinten, vagy ilyen nagyegyházi szinten sokszor csak... Beszélnek róla, de nem úgy, nem szeretik igazából az urat, de mégis Európában elterjed a kereszténység. És egy ilyen lucius, manaén, akit nem is tudunk, hogy kicsoda, ezek imádkoztak. Amit ezzel szeretnék mondani, hogy ezek az emberek oda szánták az idejüket, bőjtöltek, keresték az urat, és az ur egy olyan, ö, olyan hatalmas horderejű üzenetet adott ott nekik, amit persze ők lehet, hogy még akkor nem is értettek, hogy ez mennyire nagy horderejű lesz, hogy ezt mi, mi magunk is tapasztalhatjuk itt mind a mai napig, hogy, hogy Isten milyen üzenetet adott ott nekik. Hogyha részt akarunk venni Isten munkájában, szükségünk lesz a könyörgésre. Megszoktuk mai nap, manapság megszoktuk azt, hogy minden, minden azonnal elérhető, minden azonnal látható, és most már lehetőleg minden érintő képernyős. Oda megyünk valahova, nem kell, nem kell messzire én biztos egy kilométeres körzetem belül van ilyen, automata, plázába valami információs pult, stb, tévébe, interneten, sőt, most már az van, hogyha 5 percen belül nem kapom meg azt az információt, amire szükségem van, akkor már, már kicsit kezd meginogni velem a világ, hogy esetleg vége lesz hamarosan. Megszoktuk a túl automatikus, túl egyszerű dolgokat, de Isten bíztat minket arra, hogy könyörögjünk, hogy hogy egy Isten előtt ö, megtört szívvel keressük őt, és, és ö, kérjük, őt, kérjük őt. Isten belénk helyezte az ő vágyait, de ezekkel a vágyakkal mi kérhetjük magát Istent, hogy tegye meg ezeket. Abcsel 4.29. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és ad meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet, te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, és megteltek minnyáján szentilékkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Ez történik. Isten választ ad nekik. Szóval nem haszontalan dolog. Nagyon fontos eleme a könyörgés, hogy időt szálljunk és, és imádkozzunk dolgokért. Sokszor nagyon nehezen megy. Ez egy tusakodásnak is szokta ugye, az ige nevezni. És akkor maga az ige hirdetés. Ugye azt mondja, hogy megteltek szentlélekkel, és bátran hirdették Isten igéjét. Hogyha részt akarunk venni az Úr munkájában, akkor szükségünk lesz az ige hirdetésre. te nem aztok kéri, hogy egy ékes szólás tanfolyamra menjünk el, hanem azt kéri, hogy mondjuk el azt, ami velünk történt, ami megtapasztaltunk, ami a örömünk és biztonságunk, az hogy legyen az az információ másé is, hogy, hogy ismerhesse meg más is az Úr útját. Ebben nagyon fontos, hogy a Bibliának a alapján tegyük mindezt. Tanuljunk igéket. Talán mondanám azt, hogy... Manapság, ugye, amikor már a legkisebb készüléken, telefonom, meg bármilyen rajta van az, a Biblia, tanuljunk meg fejből igéket. nagyon fontos dolog. És maga, amikor egy ember dolga felől gondolkodunk, amikor beszélgetünk emberekkel, akkor próbáljunk meg kérni az Úrtól segítséget, hogy az ige alapján hogy adhatnánk jó válaszokat. És legyen személyes, ha beszélgetek valakivel, én hajlamos vagyok arra, hogy elmegyek egy filozófiai irányba, hogy beszélgetünk valamiről, és rögtön a világ nagy dolgairól kezdtünk beszélni. Ami persze nem rossz dolog, de, de abból a szempontból haszontalan, mert sokkal hasznosabb az, hogy annak a, a, az embernek a személyes ö, személyes élete ö, és Jézus, ahogy az ő személyes életét meg akarja érinteni, ezek tudnak találkozni. Ahogy ö, Péter apostol föláll hirdetni pünköstkora az igét, Jeruzsálemi emberek előtt áll meg. Ezek a Jeruzsálemi emberek pár héttel előtte még azt kérték, azt üvöltözték szinte önkívületi állapotban, hogy feszítsék meg Jézust. És Péter elmondja nekik, hogy figyeljetek, az a helyzet, itt állunk előttetek. Ami történik itt, azok nem, nem egy részegség, hanem a szentlélek. kitöltetett, mert Jézus megdicsőült, és győzött, és most itt vagyunk előttetek. De ti megfeszítettétek Jézust, ugye azt mondja az ige, hogy Deti a szentet és igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért, az életfejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halából, aminek mi tanúi vagyunk. Pár sorra később, azt mondja Péter, tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Egy személyes dolog. Ti voltatok, ti feszítettétek meg, vagy ti Jézust, hogy feszítsék meg a, őt Pilátus. Tartsatok bűnbánatot. És hiszem azt, hogy Isten így akar szólni emberek felé, hogy, ő, hogy az ő személyes életükben, Akar gyógyító, orvos, megváltó lenni. Valakivel beszélgetek akkor, és elmondja a nehézségeit, akkor merjek ne lálépni arra. Nem, nem akarja Isten, hogy egy ilyen, ö, egy ilyen lélekbúvár legyek, aki ilyen ö, mindenféle érdekes dolgokat felfedez egy emberben. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy, hogy, hogy minden ember szívében valahol ott van egy űr, és Jézus meg akarja találni ezt az űrt, és már maga az úr is munkálkodik, hogy az az ember megtalálja őt. És jó dolog az, amikor, amikor egy ilyen szelíd, alázatos asszisztense tudok lenni az úrnak abban, hogy az az ember megtalálja az ő problémájára az ő megváltóját, magát Jézust. Ha részt akarok venni az úr munkájában, akkor szükség lesz bátorságra. Megint csak az apostolok cselekedetéből, ugye Péterről szól, bevitték és a nagy tanács elé állították őket, a főpap pedig elkezdte kihallgatásukat. Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak a nevében, és íme betöltitek egész Jeruzsálemet tanításatokkal. Halleluja. És ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Péter és az apostolok így válaszoltak. Istennek kell inkább mint embereknek. Emlékszettek az elején, mikor beszéltünk arról, hogy hogy féltek a tanítványok, miután Jézust megfeszítették? Hogy féltek, magukra zárták az ajtót, ugye? És itt meg mi van? Még... Sőt, Péter már járt egyszer a házába, Tudjátok, mit csinált? Mennyire fér Péter? Úgyhogy megtagadta. Megtagadta az urat, itt mert mi van? Vitatkozik a főpappal, magával a főpappal. Hát, ott helyben megölhetik, és vitatkozik a főpappal. Úgyhogy Isten egy bátorságot ő, tud adni nekünk, és szükségünk is van rá. Sőt, azt gondolom, hogy manapság minden tanítónak valahol felelőssége, Azokban az országokban, mint például Magyarország, elmondani azt, ahol nincs keresztény üldözés, készüljetek fel rá. Szükségünk lesz bátorságra, és kell vállalnunk a szenvedést, készüljetek fel a keresztény üldözésre, mert amerre megy a világ, egyre istentelenebb világ lesz, és egyre rosszabb irányba megy a világ, ebbe a liberális irányba. Annyi mecsetet sehol nem láttam, igaz, hogy nem jártam még az araboknál, de mint Németországban, meg Hollandiában. Fejetete tetejére állt a világ, úgyhogy szerintem fel kell készülnünk rá, hogy üldözni fognak. És hátrányos helyzetbe kerülünk az úr miatt. Testileg természetesen. Szenvedést is vállalnunk kell, hogyha az Úr útjában részt akarunk venni. Azt mondja Pál. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyet a zsidók cselszövései miatt értek. De Pálról tudhatjuk azt, hogy ő, ő szinte eltorzult az arca, meg is köveszték, meg is halt. Rengeteg megpróbáltatásban, börtönben volt része, de azt mondhatom, hogy Péter is ugyanígy Vállalta az Úrért a szenvedést, de, de, is, de neki adatott minden hatalom menjen és földön. Nem lehet, nem lehet olyan, nem olyan félelem, hogy, hogy az Úr ne tudna győzni. Nem, nincs, olyan, nincs olyan távoli hely, nincs olyan rázós helyzet, ahol az Úr ne lenne velünk. Hál az Úrnak nem tapasztaltam még meg ilyen helyzetet, de én tudom azt, így néha meg, megfordul a gondolatomból, hogy igenis fel kell készülnünk erre, hogy szükségünk lesz ezekre, a szükség lesz a bátorságunkra és arra, hogy vállaljunk áldozatokat. Ha részt akarunk venni az Úr munkájában, szükségünk lesz a fogyasztói kényelmünk, Elutasítására. Pálasz mondja az Abcság 20.35-ben. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: nagyobb boldogság adni, mint kapni. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Egint csak megszoktuk manapság azt, hogy, hogy mindent megkapunk. Jönnek a dolgok. Kinek könnyebben, kinek nehezebben, de jönnek elénk a dolgok. És ö, bocsánat, elnézést kérek, hogyha valaki éppen ebben a témában van benne, de csak így a lapos tévé példázata jutott eszembe erről, hogy ö, lehet, hogy... Lehet, hogy ö, egyébként én vágyok egy lapos tévére. Tehát, ö, szeretném, hogyha lenne egy lapos tévénk, de nem ezért mondom. Csak a, csak a hasonlat, jó? Szóval lehet, hogy fontosabb egy misszionáriust támogatnom, hamarabb kell egy misszionáriust támogatnom, mint hogy lapos tévét vegyek. És ha már lapos tévénél vagyunk, akkor lehet, hogy, lehet, hogy kicsit több erőfeszítésbe kerül valakit a gyülekezetből, fölkeresnem személyesen, és együtt imádkozni, beszélgetni vele, mint a Lapos TV távirányítóját nyomogatni. Isten ki akar emelni minket ebből a, ebből a veszélyes kényelemből, ahol, ahol eltespedünk, és, és egyre inkább csak a testi, testi dolgaink, saját dolgaink körül kezdünk forgolódni, és megkeseredni benne, Isten ki akar ebből emelni. És higgyétek el, hogy sokkal nagyobb élményeket tud nyújtani. Sokkal nagyobb élményeket tud nyújtani az, hogyha ha adunk. Mert maga Jézus mondja, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Hogyha részt akarunk venni az úr munkájában, szükségünk lesz a rugalmasságra. Ugye Jani szoktam mondani, hogy boldogok a rugalmasok, mert nem törnek el. Az Abcsel 16-tól 10-ig így szól. Azután átmentek Frigia és Galácia földén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. De Jézus lelke nem engedte őket. Erre Méziján áthaladva lementek Troászban. Tehát próbálkoznak, próbálkoznak menni valahova, ahova úgy gondolják, hogy kell menniük. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt. Jöjj Macedóniába. Légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Ez az utolsó pont egyébként. Ez egy egyrészt egy kis bátorításnak, tehát már itt tartunk, és már nincs több lap. No. Amikor már úgy összeállnak a dolgok, és oda is szánom magam az Úrnak, akkor úgy gondolom, hogy olyan jó sinem vagyok. És tudjátok, egy vonat, ha úgy sinem van, akkor az így oldalirányban nem nagyon megy el, ha csak nincs valami nagy tragédia. És szeretünk úgy, szeretünk akkor úgy menni, és, és ott maradni, és csinálni meg. De Isten néha meg akar tanítani arra, hogy rugalmasaknak kell lennünk. Hogy Isten munkálkodik itt is, ott is, és különböző féleképpen. Sokszor ez persze a külsőségekben van, nyilvánul meg. Tudjátok, szoktam mondani, hogy Gógotában van egy repülőszőnyeg. Hallottatok már róla? Csak pásztornak a repülőszőnyeg. Ez a szőnyegon is repült kifelé a gyülekezetből biztos elmondtam már, ugye, hogy megjelentek a hippik a gyülekezetben, és a gyülekezet tagjai mondták, hogy figyelj Csak, hát összekoszolják a szőnyegünket, hát kéne szólni nekik, hogy ne, ne üdeüljenek, hanem valahova máshol, és mondta Csak, hogy nem, hát nem szólunk nekik, hanem fogjuk, és kidobjuk a szőnyeget, hogyha összekoszolják, tehát és kidobták a szőnyeget. Tehát ez volt Csaknak a szőnyege, ez, ez csak lehet, hogy nekem volt jó vicc, mi? Mert már fáradtak, Néha, néha szükségünk van a rugalmasságra, bennem még mindig az él, és akkor ö, Janihoz majdnem hozzádobtam valamit, amikor mondta, hogy figyelj, amikor majd bejönnek ide a gyülekezetbe kukások, meg olyan emberek, akik ö, büdösek, meg ilyesmi, és hogy mennyire vagyunk ö, ebben a, az irányban rugalmasak, hogy Isten őket is el akarja érni. Valamiben persze szilárdnak kell lennünk, ugye? Ö, azt szoktuk mondani, hogy, hogy a fontos dolgokban maradjunk szilárdak. Abból nem engedhetünk, hogy csak Jézus által van üdösség. Tehát, hogyha jön valaki, és azt mondja, hogy, hogy figyelj, tudom, Jézus. Na de nem csak Jézus, hanem itt van. Vannak különböző egyéb ilyen ezoterikus dolgok, butha, meg ilyenek, tehát sokféleképpen lehet felmenni a hegyre, meg ilyesmi. Tudjátok, ez hülyeség, mert... Isten nem arra hívott, hogy hegyet másszunk. Nem arra hívott, hogy hegyet másszunk. Hanem arra hívott, hogy, hogy üdvösségünk legyen. És az üdvösség egyedül Jézus által van. Fontos dolgokból ne, ne engedjetek. De sokszor Isten kér minket olyan dolgokban, hogy legyünk rugalmasak, ami talán lehet, hogy csak számunkra fontosak, és csak a mi ö, életünk szempontjából ö, fontos. Sokszor ezekben Isten rugalmasságot kér. Mert maga ő is példát mutatott ebben. Szóval Jézusnak adott minden hatalom Menjen és földön, és Jézus azt mondja nekünk, hogy minket választ arra, hogy minket választ arra, hogy vigyük el az örömhírt. Azért még visszamennék a egyik oldalra, visszalapozok párat, jó, de ígérem azért, hogy nem mindent fogok elmondani megint. Ez a júdea, a Samária és a világ. Hagy mondjam azt el nektek, hogy Isten így a szívünkre helyezte ö, többünknek így a gyülekezetben, hogy ö, próbáljunk meg próbáljunk meg egymást szeretni. És ne csak szájal szeretni, hogy vasárnapinként elmondjuk, hogy áldjon az úr, meg megbeszélgetünk, hanem próbáljuk meg egymást ténylegesen cselekedetekkel is szeretni. Csinálj egy imalistát, kezdj el imádkozni a gyülekezetben emberekért. Próbálj meg észrevenni szükségeket, hogy kinek, kinek mire van szüksége esetleg a gyülekezetben. Nem kell a teljes gyülekezetet szolgálnod. Legyen csak egy ember, akivel aki felé teszel valami jót vagy meglátogatod. Sokszor a mai világban a legnagyobb, legnagyobb kísértés az idő. Nincs időm rá. Ugye, hányan, hányan szoktátok ezt mondani, hogy alig van idő erre is, arra is. De sokszor időt kell szakítanunk, és az úr meg akarja ezt állani. Úgyhogy kezdjük el így szeretni a gyülekezetet. Kezd el szeretni a gyülekezetet. Jó? És legyen ez egy olyan első kör, amiben meg tudjuk áldani egymást. Jó? Ezt, ezt, ezt szeretném kérni, hogy tegyük, jó? Én, én magamnak is ez figyelmeztetés, de kérlek benneteket is, hogy maradjunk ebben. Mert hiszem azt, hogy a gyülekezetben Isten adott ajándékokat, hogy egymás felé szolgáljunk, jó? És ne csak vasárnap, tegyetek valamit hétköznap. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük neked azt, hogy te elhívtál minket, Uram, köszönjük, hogy neked adatot minden hatalom menjen és földön. És uram, jó azt tudni, jó azt tudni, uram, hogy ö, te formálsz minket, jó azt tudni, uram, hogy te áldasz minket meg, és jó azt tudni, uram, hogy te akarsz minket használni. Uram, kélek bocsáss meg nekünk, hogy amikor azokat a lehetőségeinket, amiket te adtál nekünk, azokat, ö, azokat ö, nem használtuk ki. Jézus, kérlek csak, hogy, hogy helyez a szívünkre vágyakat. Juttas eszünkbe, Uram, embereket, és Uram, te formálj készséget, te adj készséges szívet, Uram, nekem, nekünk, hogy, hogy amit így eszünkbe juttatsz egy embert, így a gyülekezetben, akkor tudjunk ténylegesen szolgálni felé imádságban, meglátogatni, megkeresni őt, Uram, Te formád köztünk a szeretetet, tölts el, Uram, minket a szent lelkeddel, Jézus, kérünk, add a Te szent lelkedet, tölts be minket most, Uram. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.